Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma 'alamtana inaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hal wala quwata illa billahiil aliyil azim. Ya para bahagia saudara, makmur dan seluruh pimpinan surau, ahli ...muslimin-muslimat, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi pada malam ini. Dan uh, ingat saya pun sebelum ini, saya berpeluang... ...sama-sama dengan tuan, -tuan dan puan para jamaah... ...di Ramadan yang lalu. Dan ini dah dekat Ramadan pula, kurang 10 bulan yang lalu. Walaupun berulang kali, uh, saya dihubungi oleh saudara Mak Nur kita ni Tapi... Uh, Masa yang lapang di sini, saya tak lapang. Masa saya lapang, sini tak lapang. Jadi nak cari sama-sama sesuai. Itu yang menjadi suatu perkara yang agak lambat dan sulit dalam penjadualan di surau inilah untuk saya. Dan uh, malam ni pun diawalkan. Sepatut 30 ribuan Opanya 30 ribuan Setujuan saya awal tu Saya ada di Benut, Johor Jadi nak nak apa? Nak apa? tangguh Masalah penerbangan Terbang tak apalah Dia potong duit kita tu yang kira tu Dia penalti ni pun kadang-kadang Tak padan-padan sangat Jadi dengan sebab itu Saya teruskan yang Benut 30 ribuan dan kita awalkan malam ini. Walaupun malam ini bukanlah suatu jadual untuk kita dengan tajuk yang khusus tetapi sempena dengan bulan Rajab bulan Mi'raj Isra' Mi'raj ini maka saya rasa eloklah sedikit sebanyak apa yang kita akan perkatakan sebagai pengisian ilmu kita malam ini bertitik tolak dengan beberapa perkara yang kita ambil latar belakang daripada Israq Mi'raj itu sendiri. InsyaAllah tuan-tuan sekadar yang termampu dan sedapat mungkin dengan kesesuaian dan waktu yang ada ini kita cuba kutip dan kita cuba pungut khazanah ilmu Islam ini yang tak habis-habis untuk kita sama-sama manfaatkan. Pada hemat saya inilah di antara kelebihan utama dan awlawiat dia bagi kita para jamaah masjid ataupun jamaah surah. Sebab itu lebih selesa Dah lebih wajar surau dan masjid dalam usah-usah yang sebegini kita fokuskan lebih kepada apa mengutip dan memungut beberapa banyak ilmu Islam yang termampu. Jadi uh, pada saya untuk nak uh, sekadar nak ceramah biasa ataupun nak secara umum begitu saja mungkin <tuh> ada ruang-ruang di lain uh, waktu atau peruang-ruang di lain tempat tapi surah ni maka kita secara orang kata apa secara pengisian dia dalam uh, yang utamanya ialah kita tuju kepada uh, sikit sebanyak khazanah ilmu Islam yang ada bulan Raja, bulan yang dikenali sebagai bulan Isra' dan Mi'raj firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat yang pertama menjadi nas Ataupun menjadi dalil berlakunya Israq Manakala ayat dalam suratul buruj Daripada ayat yang pertama sehinggalah yang selanjutnya Sampai ke ayat 18 Adalah menjadi dalil tentang berlakunya Mi'raj Umat Islam dalam meletakkan kedudukan Israq dan Mi'raj ini sebagai satu peristiwa agung Yang seharusnya kita beriman Apabila kita sebut kita beriman Dengan peristiwa Israq dan Mi'raj bukan bermakna kita tambah rukun iman. Rukun iman hak tulah juga. Pertama sekali percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada rasul, yang ketiga percaya kepada kitab Allah. Jadi kitab Allah inilah subhana allazi asro bi abdihi laila minal masjidil haram. Kitab Allah inilah wan al najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Subhana allazi asro mengikut israk wal najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawani dalam masalah mi'raj jadi apabila kita lihat begitu maka kerana tuan-tuan hujah-hujah untuk menjauhkan kita daripada mengimani peristiwa israk dan mi'raj ini lebih mudah mungkin bagi setengah orang atau bagi kebanyakan orang berbanding dengan untuk nak membawa orang meyakini tentang peristiwa ini sebab peristiwa Israq dan Mi'raj ini suatu peristiwa yang di luar daripada batas kemampuan dan keupayaan yang ada kepada manusia daripada semua sudut. Dari sudut panca indera memang lagi jauh. Pasal nak tengok dengan mata tak nampak, nak dengar dengan telinga memang tak dengar, nak jamah nak sentuh lagilah. Bukan kata sekarang, di ketika berlakunya peristiwa ini pun. Kerana tak ada siapa dengan Rasulullah yang ada ialah Jibril, bukan Saidina Abu bukan Saidina Umar. Bukan Sainal Ali. Ini kita cakap ni bukan dalam konteks kita. Dalam konteks kita orang boleh jawab memang pun. Nak nampak macam mana, nak dengar macam mana. Nak sentuh macam mana, nak jamah macam mana. Nabi dah wafat. Tak, waktu itu. Waktu berlaku itu pun sendiri memang macam tu. Pasal tidak ada seorang pun insan di muka bumi ni yang bersama. Yang bersamanya ialah Jibril. Habis nak bahas dalam masalah ruang likub kemampuan manusia yang terbatas. Ya, tak apa, -apa. Satu, yang kedua ha? Nak diletak dalam keyakinan itu Berasaskan kepada ha? ilmu pengetahuan manusia Memang tak sampai Ilmu pengetahuan manusia sampai hari ini Ini tuan-tuan, yang kita akan tengok nih. Macam contoh, kalau disebut di sini وَبَعْدَهَا أَتَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَامِ بِالْبُورَقِ وَهُوَ دَبَتٌ أَبْيَضٍ طَوِيلٍ يَاقَعُ حَافِرَهُ عَنْدَ مُنْ تَحَ طَرَفِهِ wa kana musarrijan muljaman fa fastaz'ab rasul sallallahu alaihi wasallam hina arada rukubi ini hadis tuan-tuan yang dijelaskan bagaimana kedudukan burak itu sendiri dabbatun abyad seekor haiwan yang putih melepak tawilun tinggi yaqaw hafirahu 'inda muntaha tarfi tapak kaki dia tu ainda muntaha tarafi ma'na layba besar. Nah saya pun nak cerita macam mana lagi. Wakan musarrijan muljaman. Dalam keadaan yang musarrich muljaman ni orang panggil dalam bahasa kalau bahasa orang dia panggil tinggi lampai. Sehingga fastas'am al-rasul حين اراد ركوبه menyulitkan dan menyusahkan Rasulullah waktu nak menunggang. Dengan tingginya dengan begitu. Ah ha, kalau tengok di sini Bukan takat orang kata macam anak lembuk lah. Tak. Besar. Akhir sekali apabila susah. Faqali Jibrilil Burak. Jibril bercakap dengan Burak. Burak boleh faham cakap Jibril. Ni pun orang kata. Oh, lah. Tapi kalau kita lihat jauh-jauh. Eh tak pelik. Kalau Burak nak bercakap dengan Jibril. Kita sekarang pun pelihara kucing. Kita boleh cakap kucing-kucing faham. Kita pelihara buruk, buruk pun buruk faham. Kita nah, nah, nah, ni, nak ambil ni ni, ni. ni buah masak ni. Dia pun nak ambil masak dia. Tak ambil yang mudah. Ha, dia pun naik separuh, ah, ke enggak dia lari turun, Tuhan dia suruh naik dia turun juga. Pasal so, ke enggak atas. Tuhan dia yang tak faham. Ha, tak apa maknanya, tapi kalau kita kira dalam bahasa biasa, macam mana Jibril? Macam mana Burak yang boleh berkomunikasi, berkomunicate dengan Jibril? Faqala faqala Jibril lil Buraq, "Maa yahmiluka ala hada. Fa wallahi maa arqabuka ahadun akramu ala Allah minhu." Ni, kamu ni kamu tak biasa tanggung, tak biasa bawa orang macam ni. Wallahi, kata Jibril, kamu tak akan ditunggangi ahadun oleh seseorang akram ala minhu yang lebih mulia daripada orang ini. Ini yang nak naik kamu ini. Bagi tahu Kak Burak. Maka farfadal buraqah, far, farfadal buraqah, arqah. Ini hadis riwayat Ahmad al-Tarmizi ibn Hibban wa'isnat sahih kemaqala Ahmad At muhammad syekir. Jadi nak diceritakan di sini, Farfadal buraqo arqah. Dalam bahasa kita, Rasulullah, apa ni, buraq pun rendahkan badannya. Bawa oh, Nabi boleh naik. Nak ceritanya buraq, ialah buraq. Habis tu nak adun dengan ilmu kita. Macam mana ni nak naik ke angkasa raya, ke syudatul muntahah. Uh, tak masuk akal langsung langsung. Guna saintis kaji pun tak dapat kaji. Pasal yang ditemui ialah manusia boleh hidup atau hidup-hidupan boleh hidup sempurna dengan salah satunya ialah oksigen macam mana bekalan oksigen yang Rasulullah disediakan kepada Rasulullah untuk duduk di atas belakang buruk kita naik ke terbang pasal dibekas dia siap, siap dah tu pun dia bagi apa, apa bagi taklimat awal kalau berlaku apa-apa keluar kok tu kamu kena ambil pekok tu itu bekalan oksigen hmm. ni oksigen apa belakang memang tinggi ni nak duduk lepas tu macam mana nak hadapi dengan kawasan tarikkan bumi orang kata ni kawasan graviti bumi hmm, lagi tu am tai dia ngaruklah keluk akal ilmu sampai ha, habis tu benda ni kalau dah tak sampai sekarang siapa kiamat tak sampai pasal alam nature tabii manusia ni mana berubah manusia macam kita ni dari dulu pun yang memerlukan segala keperluan-keperluan dalam hidup-hidupan ni dari dulu perluai manusia dulu perluai pernafasan manusia dulu perlu pernafasan mana ada apa Maksudnya, nature, tabi'i, tobi kehidupan manusia ni dari dulu tak berubah-ubah sampai sekarang. Cuma orang kata kecil besar aja. Pendek pendek, pendek panjang umur aja. Umat dulu umur panjang, umat sekarang umur pendek. Zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, umur dia 950 tahun. Waktu tu kalau orang panggil semua mayat, kita tanya dia umur berapa yang meninggal? Umur 700, eh hey, mati muda dia. 700 tahun. <laughs> mati muda 700 tahun. <laughs> Itu aja biasa tapi benda lain semua makan minum apa semua. Habis tu yang kita katakan bahawa kalau nak diperhitungkan dari sudut kebiasaan manusia tak akan menjangka sebab tu subhanallazi asroh. Dan tuan-tuan, kita berpegang sebagai orang mukmin muslim mempercayai dan mengimani ini tadi ialah kerana al-Quran. Ini sajalah. Apa argumen datang pun ini wahyu. Tu satu. Yang kedua saya nak petik malam ni, Karena al-Isra kan al-isra' ba'dama rasul sallallahu alaihi wasallam min qaumihi al-ahwal shadaid berlaku isra' ini sendiri ba'dama laqiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qaumihi al-ahwal wash-shada'id ha bila mana rasulullah berhadapan dengan kaum dia umat dia yang al-ahwal wash-shada'id dalam bahasa lain yang dah lentangpukan herok pekok dengan penuh kelalaian apa sebagainya dengan penuh Ni? kebiadaban sendiri hmm. selepas mana Rasulullah sendiri menerima penghinaan yang cukup dahsyat daripada kaum dia orang hina Nabi, Dah mereka tidak ada apa-apa pimpinan pimpinan kebenaran yang memimpin mereka tak ada mereka tak ada panduan, mereka tak ada pengajaran apa yang nak ambil, akhir sekali hidup mereka mengikut apa yang mereka rasa hidup ikut selera Hidup mengikut Al-Ahwal. Ini bukan Ahwal, bukan a -H. Ahwal. Ahwal ni nak hijar umi, tak boleh. Eh? Pasal dia ha-ha simpul. Ha-ha simpul Kalau ha, baru boleh hijar umi. Kalau Ahwal. Sedangkan ini Ahwal bukan ah Ahwal lain makna. Al-Ahwal wa Yang hidup lintang pukang, tak ada tuah, apa semua ni. Dia tak ada panduan. Ikut rasa. Habis tu pula Bana'ana lehu minan, i, min idha ihim manala Dimana Rasulullah menempuh penghinaan Sebab Rasulullah nak bawa risalah Mana orang boleh terima Macam kitalah kata, Katalah Di tengah-tengah orang yang mabuk Harta benda, benda pangkat kebesaran Tuan-tuan nak bawa risalah Allah dalam celah tu Siapa nak duk terima Orang tanya Sibuk-sibuk pergi masjid Boleh apa Nak jawabnya lah Haa boleh kan Pengusir masjid Ali datang ke sasurah tuan imam Tuan-tuan datanglah jemput ke masjid Ke sasurah Begini-begini Begini-begini Siapa nak Abdul betul share? Sonok. Surau, bukan ada sonok. Ini nasib baik ada ikon. Misalkan, tak ada satu benda pun yang boleh menarik dari sudut kebiasaan yang ada pada orang. Nak tersonok, sonok tak ada. Nak dapat untung duit, tak ada dapat duit. Nak dapat pangkat-pangkat apa, dia kena sujud rokok dalam belakang tapak kaki kawan dia. Ya? Syok sangat letak kepala belakang tapak kaki kawan. Nasib baik jadi Tuk imam, masa tak tak ada sapa ganggu dia. Tentu habih senang begitulah kalau kita bahasakan orang yang penuh dengan dengan apa orang kata dengan kejahilihan dia itu sendiri Rasulullah akhirnya -akhir menerima tamparan hina hatta tar ila aldhahab ila taif seheya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil langkah dia kata baik aku pergi rehat di Taiflah hatta tar ila aldhahab ila taif asa yajid 'inda ahliha al'aun wa alnashrah jadi dia kata tak apa aku pergi lah. Rasulullah SAW itu tak apa kalau macam ni gaya aku pergi rehat di Taiflah. Semoga di sana katanya yajid inda ahlihil aunu wan nasrah. Mudah-mudahan ada pertolongan ada di Taif ni aku akan mendapat pertolongan daripada penduduk dia. Lalu kalau ikut riwayat yang lain, Rasulullah antara yang Rasulullah pergi tu dengan dengan salah seorang sahabat dia, Zaid bin Harithah. Zaid ajak Zaidlah pergi jom Zaid, pergi bersama walakin nakhu lam yajid minhum illa al-adha wal bala. Apa yang Rasulullah akan dapat pertolongan dapat ketenangan di ta'ir, eh, orang akan bantu dia. Berapa dia. berlaku di sebalik. Walakinna hu lam yajid bin illa al-adha wal-balaq. Apa yang Rasulullah dapati ialah al-adha. Juga disakiti, dihina, batu wal Rasulullah terima bala. Antaranya Zaid ibnu Harisah tu sendiri ditangkap oleh orang-orang Quraish. Orang ta'if ditambat, dilentangkan di tengah padang. Dienang seluruh penduduk ta'if. Kencing atas muka. Semua pakar keluar, kencing. Eh, kencing manusia saja. Cuma tahan sikit daripada kencing-kuncinnya. kucing tiga hari basuh pun duduk baru lagi. ni boleh tahan. Tapi air, ya Rabbi. Kita duduk terlentang, nak buat apa? Mari sampuk, pancut. Mari sampuk, pancut. Seluruh penduduk ta'if. Kencing atas muka. Habis tu fa'ada ila makkah hazina. Rasulullah pun baliklah semula ke Makkah bersama Zaid hazina dalam pernah rasa kesedihan duka cita yang amat sangat. Pak wahai Zaid kita ingat kita di sini pergi sana dapat ketenangan al-ashru apa ni orang kata al-aun wan wan nas kita dapat pertolongan dapat anu sikitlah belayan sebagainya. Sambutan rupanya orang marah juga. Bal lam yastati'u dukhul makkah Bukan setakat pulang dengan penuh duka cita, penuh kesedihan. Bala miastati adukulul Makkah. Dia nak masuk Makkah. Tak benar pula. Tak boleh. Orang Makkah tak bagi masuk Makkah. Orang tak bagi masuk surau aja. Ini Rasulullah lahir di Makkah pun semua di Makkah. Tiba-tiba nak balik ke Makkah. Tak dibenar masuk. Ini tentu kan. Habis itu. Illa ba'da ijarati Sayyid min Sadati Quraysh. Sayangnya apabila dia dapat sedikit pertolongan daripada pembesar Quraisy la in kana qara faqad himayat ammihi abi talib dalam bahasa lainnya ialah antara yang memberi perlindungan al himayah perlindungan dan kawalan jaminan kepada rasulullah ini sendiri ialah ammihi bapa Saudaranya dia abi talib baru dia masuk zaujihi az zaujihi khadijah dan juga di bawah orang kata riayah nak kata apa, riayah ni. Jaminan lah je. Maknanya, kawalan dan jaminan kedudukan isteri dia. Sayyidatina Khadijah. inna Allah alayansahu fahuwa hifzillahi wa riayatih. Maknanya, itulah dengan peristiwa yang berlaku dan penghinaan Rasulullah hadapi begini. Maka, inna Allah tak lupa terhadap apa yang Rasulullah terima nak ini. Fa'a fa'a fa'a fa'a fa'a fa'a fa'a fa'a Wari ayat maka dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala tetap memelihara Nabi Shallallahu Anhi Wasallam maka dengan kerana itu, ha, Qad asra bihi liyuriahu alamat kudrathhi wa ajai wa ajai bi sunahhi, ha? walYasmah an nafsil ahsin, arti tak apalah. Jadi itulah dikatakan ha, Qad asra. Inilah antara dia punya latar belakang berlakunya Isra. Sebab yeah. tu tuan dalam bahasa lain kita ambil setakat peringkat Kalau kita tengok noktah ini dulu Nabi nak hadapi Islam Bawa Islam ke orang macam tu Habis tu di kalangan kita kena ingat Kalau nawai tu kita untuk Islam Jangan kita ternampak Di sana ada kemudahan Tak akan jumpa Apa juga Apa juga gerak laku kita Tindak tanduk kita dalam apa juga bidang Kalau nawai Islam Jangan jumpa mimpi mudah Tuan-tuan nak buat kerja ibadah, jangan mimpi mudah. Nak hidup surau, jangan rasa mudah. Nak hidupkan masjid, jangan rasa mudah. Nak meniaga cara Islam, jangan ingat mudah. Nak banyakkan produk halal, jangan ingat mudah. Nak laksanakan pendidikan Islam, jangan ingat mudah. Nak, sanakan, nak laksanakan suasana hidup politik Islam, jangan ingat mudah. Suasana-suasana ni ada. Sebab tu bersedialah untuk hadapi payah. Kalau kita tak ada persiapan kesusahan, tak ada persiapan untuk ini, kita tak akan jumpa. Sebab apa? Popom payah sangat Islam. Dia benda mahal aja. Benda value dia tinggi. Value Allah bukan di dunia. Intasurullah hayansurkum wa yatsbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, lagu mana herok pekuk, gombah bangun pun kamu tolong agama Allah yang intas yang surkum, Allah akan tolong kamu wa yatsbit aqdamakum. Allah jamin masa hadapan kamu kukuh dan masa hadapan ni bukan bukan panik kalau mudah Allah tak firman yang macam yang kita bincang dulu lebur surau ni apa yang kita bincang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tekankan di mana kalaulah yang kamu bawa itu keuntungannya mudah dan dekat mudah dapat dan dekat ramai orang akan ikut laukana aradhan qariba wasafarun qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimu syaqqah hak kamu bawa ni muhammad kalau mudah cerita ini keuntungannya ini kejayaan dia nampak terus mudah capai lattaba'uk ramai orang akan ikut walakin ba'udat 'alaihimu syaqqah tapi hak yang kamu bawa ni muhammad ba'id jauh 'alaihimu syaqqah dan kamu akan menghadapi banyak ujian dan rintangan tak jauh macam mana hasil dia nu bukan takat sekarang tapi sampai ke kelepas mati. Life after death. Jauh. Ada penduk bawah dekat je. Ini jauh. Jadi tuan, tuan ini dia yang kita boleh ambil daripada apa yang disebut ni. Kalau Rasulullah pun begitu maka begitulah. Tambah-tambah lagi lah kalau kita bawa. Uh, orang kata kita bawa benda ni sebagai pengajaran kita di zaman yang muta akhir ini. Zaman yang akhir ini. Tuan-tuan cakap dulu zaman, zaman saya kecil-kecil. Ha, boleh jadi zaman di kalangan tuan-tuan yang ada ni pun, ha, yang agak senior-senior ni. Waktu zaman remaja dulu, Allah Akbar. Kalau ayah, mak cakap, nenek, orang tua cakap, nak jangan buat macam ni, tak baik. Tuhan marah, berdosa. Kita boleh berhenti yuk. Hormat. Cikgu sekolah pun senang. Cikgu di sekolah pesan, kamu buat buat, buat pangan baik-baik sikit, ikut yang cikgu cakap. Kamu kena hormat mak, ayah, apa semua. Tak baik kita derahkan mak ayah berdosa, Tuhan marah. Huh, cukup pakai cakap cikgu sekarang. Yang mampu yang challenge sekarang banyak. Itu takat cakap mak ayah, okey lagi. Cakap Al-Quran pun orang lawan sekarang. Al-Quran menceritakan kalau kamu tuduh orang berzina, kena buat datang empat orang saksi yang adil. Dia lawan. Seorang bawa empat orang saksi yang adil. Lawan. Tak perlu. Masuk katun utusan Malaysia. Lawan juga. Jumpa tok ngulu, tok ngulu kata mesti empat orang saksi. Jumpa pulih, pulih kata okey. Pulih mana yang dia jumpa tak tahu kok pulih Hindu ah. Tapi yang tak syak utusan Melayu. Kalau sinju Jepoh tak apa. Tamil Malar okey lagi ni utusan Melayu apabila sebut Melayu muka kita jerat. Betul ke utusan ni Melayu atau pemulutusan ni hantu? Secara gentleman terhormat sebagai orang Islam tarik baliklah. Kalau tidak sebenarnya kamu itu adalah barua Islam. Haram siapa beli utusan Melayu. Pasa dia mengkhianati Islam. Kita tak boleh excuse. Pasa ini bukan masalah Melayu tapi dia membantu menggadai maruah Islam. Dia berskongkol bersama Yahudi. Satu sen tuan-tuan belanja kepada utusan Melayu bermakna tuan-tuan berbelanja membantu Yahudi. Kalau mereka tak mau tarik balik, bukan kita boleh beri maaf, yang boleh beri maaf ialah Allah. Pasa Islam bukan hak harta kita. Islam ialah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya jadi hamba sahaja. Allah letak kita ni di buka bumi untuk jadi hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Jaga hak Tuhan. Jadi Islam adalah hak Allah. Kerja kita jadi hamba Allah jaga Islam. Oleh itu, benar yang bercanggah dengan Islam, kita tak boleh setuju. Pasal, eh? bukan kerana selera kita, kemahuan kita, kehendak kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita setuju benda itu. Kita maaflah, Tuan-Tuan. Kalau ada siapa-siapa hak utusan Melayu itu, bagitahu lah. Kita dah ada bimbang apa-apa. Ini bukan masalah parti Parti itu perasarana dia saja Parti apapun Asalkan menuju untuk dapat kereta anak Allah Jaga Islam, tak ada masalah Di Malaysia nama parti A Di negara lain nama parti B Di negara satu negara nama parti C Tapi A, B, C, D ke apa namanya Tapi kalau dalam motif dan tujuan utama ialah untuk Islam Kita mesti bersama Nama parti malaikat pun Tapi lawan Islam kita tak boleh setuju Serupa belacan hukum dia makro Walaupun cat masjid atau tu tak bahan kita tau. Mintaklah kadang-kadang spontan tapi spontan pun betul yo. kempen ni ha, Yang sunat kita makan belacan belacan biasa memang Hak ni belacan ni sunat makan Macam chat masjid oh, mana boleh dia. Kalau orang gila boleh yo. Tak apalah hak tu anonya. sama ada serius ke dalam nilai serius tak serius tapi kita mesti dia. Ya, ni tuan Rasulullah kerana itu ya Rasulullah tak bagi masuk Makkah. Walah. Rasulullah bukan pendatang haram Kepada Makkah tanah tumpah darah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak bapak keluarga dia, kaum kerabat di situ. Habis kerana kamu bawa Islam kamu tak dibenar masuk di situ. Yang kedua tuan-tuan, sebelum kita pergi saya saya bukan nak nak ambil poin-poin dia saja. Mengikut apa yang telah disediakan oleh Al-Sheikh Khairuddin Wanli dalam buku dia hat ni, As-Sahih Aminul Isra wal Mi'raj saya baca juga lah dalam bahasa Arab ni kan pasal hadis ni dia lengkap dengan hadis-hadisnya binama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'a wa huwa fi makkah furja anhu saqf baytihi wa nazal jibril fa shaqqa sadrahu wa aslahu bi ma'i zamzamah thumma ja'a. Batasyat min zahbin mumtaliq hikmatun wa iman Hikmatan wa imana Faafriqhu fi sadrihi thumma atbaqahu Bila makan Rasulullah ketika mana atau bila mana Sedang-sedang Rasulullah SAW mutajia Nana dulu dalam keadaan berbaring-baring Mutajia ni bukan tidur Maksudnya baring-baring rehat lagi lah Ada juga yang diterjemahkan Nabi mengiring macam tu Baring-baringlah kita. Wahuafi Makkah. Pada waktu itu Rasulullah berada di Makkah. Furija'an hu sakfu tiba-tiba terbuka atap rumah dia. Furija'an hu sakfu bumbung rumah dia terbuka. Ini hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim daripada riwayat Ibn Syihab An-Anas. Ini cerita ini. Lalu wanazal Jibril fashakka sadrahu wa ghasalahu bima idham dhamah. Rasulullah pun apa terbuka atap, turunlah Jibril. Daripada atap yang terbuka itu tadi, Syakasadrahu, lalu Rasulullah dipegang dan dilentangkan, dibedah dada dia. Warasalahu bima'i zam-zamah, dan Rasulullah dibasuh. Dibedah, buka' dada, dibasuh dengan air zam-zam. Sumaja'a batasyat min zahbin, mubtalik hikmatan wa imana. Makna didatangkan kepada Rasulullah SAW. Haji beribawa juga lepas pada itu, satu, satu bekas min zahbin daripada emas. Yang di dalam bekas itu tadi mempelik hikmah wa imana yang mengandungi hikmah dan mengandungi iman. Faafroghu fi sadrihi lalu dituang masuk dalam dada Rasulullah SAW, thumma atbqahu kemudian dada Rasulullah ditutup balik. Dua benda. Satu zam-zam lah, zam-zam ni contohnya saya dipahamkan bahagian satu kajian yang telah dibuat oleh seorang sarjana Jepun. Yang non-muslim. Mengkaji tentang air. Air ni. Ialah confirm hidup. Jangan ingat air ni. Benda yang jamit. Benda yang macam benda ni. Atau benda yang macam benda botol ni. Air hidup. Oleh itu. Air ni. Dia mempunyai kemampuan. Untuk melahirkan kristal. Ha ni. Ni orang tak mengaji sain. Cerita sain ni payah sikit ni abitu dia ter, dia akan menerima perubahan kristal ni kalau kita lihat dari segi dia menggunakan uh, peralatan apa mikroskop dia tu untuk scan ni dia akan mengikut pengaruh apa yang ada di sekeliling dia jadi antaranya beberapa ujian di situ ni anak saya dia boleh tunjuklah sebab dia ada benda itu semua dengan sebab itu dia uji antara ujiannya satu air biasa yang tak ada tapis satu air yang laginya yang ditapis satu lagi zam-zam. Air yang dalam botol macam ni, yang tak ditapis, yang air buka pipe biasa, pak, masuk ni terpegang kat sini, kita angkat tangan. Kawan mari tekan tangan ni, dia boleh bergerak. Yang tapis, kita punya sikit ketahanan. Taruh zam-zam, lagi kuat. Yang ni boleh buat sekarang pun boleh buat. Kalau ada. Kita boleh nampak ni. Nak ceritanya ialah, air itu dia boleh mempengaruhi suasana di mana dia hidup. Pertama, bersih tak bersih. Yang kedua, apa yang menghidupkan di sekeliling dia. Oleh itu, dia Jepun ni lagi ni. Ni Jepun. Orang nak kata, Allah jaga saya tak leh. Saya nanti kalau saya ubah kerajaan, saya lagi jadi macam Jepun. Memang Jepun hebat pada ni. Pasal, pasal dia ikut hak ni yang teruk pada Jepun. Ha, ni gudulah ni, wallah alam lah kan. Acah-acah gudul pun marah dah habis. Kita, tak ada alam nak saya buat apa-apa ni. Tak leh orang tua-tua nak diri nanti teruk pada Jepun. Jepun tak teruk. Oh. Dia buat dua, tiga. Satu, air yang... Orang panggil apa? Dikelilingi dengan nengi hingga bangah, Maka diuji masuk. Dapat kristal yang cukup huduh. Dengan rupa dia. Dengan apa di kristal yang dia. Cukup huduh. Yang kedua. Air yang ada di tengah-tengah. Keasyikan kan lagu-lagu rock. Keluar tak nanti. Tapi dia buat keluar. Dia sendiri non-muslim. Ayat apa ni? Air yang dikelilingi dengan bacaan. Bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Fatihah. Bacaan ayat-ayat Al quran Keluar. Kristal yang cukup cantik dan semua. Ini tuan-tuan kalau orang Islam buat kajian, kita kata dia bayar. Ini non. tu dia akui kedudukannya. Dan dalam semua-semua ayat yang dibaca dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya, yang top sekali ialah Zamzam. -zam. Dan kita pun yakin sekarang ni apa pengkaji-pengkaji seluruh dunia sampai saintis barat sendiri memperakui bahawa tidak ada tolak bandingnya kekuatan yang ada pada Zamzam. -zam. Cukuplah tu. Ini nak cerita air tu yang dibasuh Nabi. Tentu ada orang kaya di Malaysia sekarang ni. Jenis kaya-kaya yang saya rasa jenis kaya beriman lah. Insya Allah Ada yang dia bawa balik zam-zam. Dia tak minum langsung air biasa. Dia minum zam-zam. Sebab dia ada kemampuan. Ada di negara-negara Arab. Toki-toki Arab ni. hak koprak kopra-kopra Arab. Mandi pun dia mandi dengan zam-zam. Tak boleh. Guna zam-zam. Mani guna zam-zam. Minum guna zam-zam. Mani guna zam-zam. Makin kuat, makin segar, makin apa semua sebab Kristian dia lawas. Cantik. Itu insyaAllah. Sebab tu kita pun kita pelik. Kita sekarang pun kita rasa kalau kita secara adil. Air gau dengan air biasa. Apa pelik sangat di Pahang air gau. Tapi ialah kerana sejarah air gau ni ialah dengan Yasin semayah aja. tempat yang kering kuntang tak ada air. Tu tanya sahabat kita. Tanya Dato' Tuan. Boleh tanya lagi sekarang ni. Lagi kemas dia jawab pasal dia ada apa ni ketua lejenah penerangan. Lagi terang habis-habis. Baca Yasin. Tuan-tuan guru dulu ni Pemimpun pasal nak bagi anu ni Kita tengok kita rasa gau dan, dan pernah pun sahabat kita buat ujian Kemampuan dari segi tenaga yang ada pada air gau dengan air biasa uh, Itulah ialah uh, kita sikit saja kita kait dengan zam-zam itu Sebab itu uh, Rasulullah SAW Menganjurkan waktu kita uh, minum zam-zam itu Lebih abdol minum zam-zam dengan berdiri Kita minum zam-zam Minum air duduk minum zam-zam berdiri. Lebih abdahl walaupun ada ulama kata duduk juga. Tapi, dari segi abdahlnya ialah kita minum berdiri. Masa minum zam-zam itulah kita berdoa. Antaranya, Allahumma jidni ilmah warizqan halalan tayyibah makna mintanya Allah Allah beri kepada kita ilmu dan tambahkan rezeki yang halal. Itu minum Dan terbukti tuan-tuan siapa pernah pergi terutama sekali Umar Ramadan. Sebab tu kita boleh nampak macam mana boleh buka puasa dengan hanya makan buah tamar dengan minum zam-zam jadi kuat. Boleh terawih, boleh apa. Sebab rahsia zam-zam itu -zam sendiri dan rahsia di buah tamar. Buah tamar ni ialah buah yang dijamin. Dan doktor kita pun kata yang buah yang terjamin yang tak ada kolesterol. Semua buah tak ada kolesterol. Apa Daripada semua buah-buahan yang tak ada kolesterol ialah buah tamar. Saya dipaham begitu lah. Ha, lain semua mesti ada, sikit dengan banyak. Ha, itu Allah A'ala. Dan Zamzam -zam pasal dia memberi suatu rasa kekenyangan. Sebab dia apa dia punya anu dia tinggi. Ha, Dan uh, lepas daripada itu, maka Rasulullah SAW dimasukkan dengan dalam daripada batil itu tadi, ialah apa yang disebut tadi, Al-Hikmah wal-Iman. Jadi, had inilah benda yang besar, yang harus kita lihat di sini, iaitu al hikmah wal iman maknanya hikmah dan iman dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam oleh Jibril dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi setelah dimasukkan hikmah wa iman fa fi sadrihi summa atbaqahu ditutup danianu hikmah ni tuan-tuan kita terjemah dengan kebijaksanaan yang boleh jadi orang faham kebijaksanaan itu bijaklah. Sedangkan al-hikmah dalam konteks ini Bukan ke kebijaksanaan dalam bahasa biasa Kebijaksanaan al-hikmah Kebijaksanaan hikmah ini Ialah kebijaksanaan yang berasaskan wahyu berasaskan risalah. Ha oh, kalau baca bab hikmah ini kebijaksanaan Yahudi pun bijak, banyak orang lain bijak, banyak orang lain cerdik. Ini bukan masalah kepintaran, kecerdikan dalam sebegitu. Ini hikmah sebab Rasulullah ini, dia mesti mempunyai kekuatan untuk bawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Antara risalah itu mesti diasaskan dengan suatu kekuatan hikmah. Sebab itu kita bertemu dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya asan. Serulah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu bil hikmah. Nak bawa orang ke jalan Allah mesti bawa jalan wahyu. Kita tak boleh makna tak akan memberi satu keberkesanan yang sebuah, yang sewajarnya kalau untuk bawa orang di jalan Allah tapi bukan di jalan wahyu mesti bawa jalan wahyu batu rasulullah berhadapan dengan Quraisy berhadapan dengan apa semua dengan wahyu ni tuan-tuan ni dalam apa yang kita boleh lihat sekarang ni dalam kedudukan yang yang harus kita jadikan panduan dan pengajaran apa juga yang kita nak bawa apa itu jalan Allah jalan kebaikan apa itu jalan Allah jalan kebenaran apa itu jalan Allah jalan keadilan apa itu jalan Allah jalan kesaksamaan apa itu jalan Allah ha? jalan apa kekuatan sebagai Semua benda-bendanya. Baik keadilan, mistik keadilan wahyu. Mana boleh bawa lain. Jangan cuba terjemah benda itu pergi kepada yang lain. Ini kebijaksanaan. Al-Hikmah. Udo'u ila sabih li rabbika bil-Hikmah. Lepas tu bawa wal-mawa'izatil-hasanah. Pengajaran yang baik. Wajadil hun bil-latihi ahsan. Berinteraksilah mereka, bincangilah mereka, dialoglah dengan mereka, dengan apa yang terbaik. Tapi yang ditekankan oleh Allah. Walaupun banyak kali ni kita semua pakai baca ayat tu apa semuanya. Cuma kita ambil sikit dari segi agak apa orang kata lebih jauh sikit. Inilah hikmah. Hikmah ini ya Rasulullah SAW bawa. Kalau kita nak kira memang Quraish cakap dah. Wahai Muhammad. Kamu tahu apa? Kamu tak reti menulis. Tak boleh baca. Apa yang Nabi boleh buat dia tak tak boleh. Dia ummi misalnya. Tapi Rasulullah pergi dengan al-hikmah. Dengan risalah. Dengan wahyu. tu yang dia berjaya. Ini kita sikit-sikit nak pergi tak mau lihat al-Quran. Kita berasa kita boleh pergi tanpa al-Quran. Taklah taklah siapa. Sebab mana hati manusia tu Allah Subhanahu wa taala buat sesuai dengan al-Quran. Pikiran manusia yang Allah buat sesuai dengan al-Quran. Jangan cuba bawa kebenaran untuk diterjemahkan dengan kebenaran itu berasaskan kepada apa yang termampu kita fikir, apa yang termampu kita rasa tak. Pikiran kita, rasa kita limited. Banyak yang wahyu bawa, banyak pikiran ada yang pikiran tak sampai. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Janganlah pula kita rasa apabila benar yang kita boleh pegang, boleh sentuh, boleh nampak, boleh apa, baru kita percaya. Kita silap. Ini minta maaf, Tuan-Tuan. Yang kita duduk tengok orang lain. Dengan dia cuba terjemahkan benar yang dia nak, dengan benar yang boleh nampak. Itu yang dia buat. Tuhan dia tangan sampai lapan. Cuba tengok. ni tangan taubat, ada tangan aman, ada... Akhir sekali realiti yang ada mana? Ada manusia sampai lapan tangan. Ada lapan nak makan si pun bayar. Tapi dia terjemah benda tu untuk... Dia tak betul. Dia tak mampu untuk pergi begitu. Begitu juga kita. Kita nak kira benda yang kita nampak. Siapa pernah nampak kasih sayang? Siapa pernah nampak simpati? Siapa pernah nampak jujur? Siapa pernah nampak ikhlas? Bolehkah kita nafi itu semua? Kita nak kepada kejujuran. Hingga bangga herok pekok sekarang ni pasal manusia dah hilang kejujuran. Hilang kasih sayang. Hilang simpati. Hilang timbang rasa. Habis? Pernah tengok? Tak. Kita tengok Allah. dan ni gosok kepala. Kasih semua sayang. Itu action, Tindakan anggota. Mana-mana nampak? Tak kok. Desa bakti. Siapa pernah nampak jujur? Eh tolong cerita-cerita. Jujur ni macam mana? Bla-bla-bla-bla. Kalau jujur ni kita orang orang bagi surah kata eh. Kita pun kata eh. Orang bagi sepuluh surah amanah. Maka kita pun berkata. Itu aksi action daripada kejujuran. Tapi jujur sebenar? Ada-ada? Ada. ada. Ha, tu jangan bawa hujah apa apabila tak boleh nampak, tak boleh dengar, tak boleh sentuh, tak boleh apa kita tolak Kalau kita tak boleh Pasal, eh? keterbatasan Allah cipta kita untuk kita ni Allah cipta kita untuk itu, kita tak dapat melampaui hijab itu Tapi jangan jangan mengatakan bahawa kita tak perlu So apa? cakap dosa pahala, bila nampak dosa, bila dapat pahala Buat begini-begini, buat kebajikan banyak, baca Quran, Etika etikah dapat pahala Inilah orang panggil kebajikan dapat pahala. Bila nampak? Bila nampak dah usah? Jadi kalau benda macam tu kita tak boleh faham, tak usah ada pertikailah kata kebajikan. Hmm, ni mula Jangan pemain. Ni pemain sangat. Minta maaf lah kan? Kita buat takat mana kita faham. benar tak faham jangan kita duduk sanggah tak tentu agak. Islam lama dah. Laisal birra'an tuwal lujuh hakum kibbalal masyriki wal maghrib fa aina ma tawallu wujuhakum fastamma wajhullah laisal birra apa Allah sebut dalam laisal birra tidak ada kebaikan kebajikan al birra kebaikan eh al birra kebajikan tak betul makna ayat itu menafikan Islam Allah teruk, tu teruklah kita sekarang ni makin makin teruk tuan teruk bukan teruk apa teruk kerja kita untuk membawa ummah dengan keyakinan ilmu Islam ni bukan mudah ini bukan saya bercakap ni untuk apa-apa tidak kebajikan kebajikan. Awak tak, tak orang tak perlu kebajikan sekarang. Kalau kita cakap dan kontak dunia politik, politik dunia orang apa ni British lama dah dia laungkan dia negara kebajikan, welfare government Australia welfare government banyak dunia yang welfare government. So kalau kita berani betul kita kena ketengah kan untuk against mereka. Kami juga kami adalah mempunyai kemampuan. Kebajikan kami ialah kebajikan berasaskan Islam. Yo kebajikan apa? Habis kita nafis kebajikan pula. Oleh. Ha, bongok, tak faham. Tak, tak apa, minta mahal agak kasar bercakap. Tapi saya bukan apa bercakap ni, tuan-tuan. Kita sayang generasi kita. Sayang angkatan apa ni, generasi kita ni, anak cucu, cicit kita ni. Kalau kita boleh faham, kita bimbang takut mereka-mereka ini hmm, diswingkan kepahaman kefahaman itu sehingga mereka pun tak tahu nak beza apa sebenarnya kebajikan dalam Islam apa semua. Ha ini, ini kalau dalam konteks kaedah usulul fiqh atau kawa'in fiqhiyah, ini dipanggil min itlaqil juz wa iradatul kull. Kita sebut kebajikan yang tapi kita nak Islam ke semuanya. Itlaqil juz ha tapi wa iradatul kull. Mana? Kita katakan kebajikan, tapi Islam tu semua bukan dia sebut baju kata nak tu kan? ni orang panggil benar-benar yang macam ni pun jadi susah sopalah kita suruh dia pakai baju bukan bermakna tak bagi dia pakai seluar eh ni pakai baju tu nak pergi nak jom ni ayah nak pergi hantar sekolah eh, pakai baju eh, nak pakai baju sungguh seluar tak pakai lah awak teruk betul tu suruh pakai baju tu yalah tu dengan baju dia dengan seluar dia dengan stoking kasut dia apa semua dengan lah macam tu bahasa Malaysia pun tak boleh faham nak jadi editor tu bahasa Melayu ke doktor marah sungguh kat bahasa Melayu tak sungguh oloklah orang kedah kat oloklah konon penyebaran fikrah Melayu kalau tak tu fikrah Melayu hang sebab lengkok habis orang Melayu eh mung dia kata kat kita apa adrogan kamu atatu lagi teruk mana bagus adrogan dengan atatu adrogani ku ku pun orang arbakan ni atatu okeylah ni jadi mengapu pokok-pokok tu jangan ikut mengapu dia dia kerja jawab pulaklah <tuh> balik pada kita hikmah jadi dengan sebab itu Islam Rasulullah menekankan al hikmatul dalatul mukmin hikmah ini ialah barang yang keciciran orang mukmin Orang mukmin cici Sebenarnya itu milik orang mu'min. Tapi orang mu'min, orang mu'min cicirkan. Maknanya, bercakap benda kebaikan ini, itu adalah Muslim. Itu adalah ajaran Islam Al-Quran. Tapi sekarang, ni apa apabila orang Islam cicir tinggal, orang bukan Islam yang duk ambil buat. Sebab itu orang cakap, Allah, orang Jepun rajin lah, proaktif lah, produktif lah. Itu hikmah yang ada dalam Al-Quran. Tapi dah orang Islam tinggal, orang Jepun lah ambil. Ini di Malaysia ni. Cina bangun pagi, buat kerja, tongkal rumah sampai gelap file lain dia cuti pasal dia juti pasal orang Cina ya sampai cak gomeh tutup jangan buat hari sulu so, kerja Kerja kejar ni hikmah al tu tapi orang melayu ting orang islam ting Cina ni dia berjaya ni buka kedai makan pukul 10 pagi baru buka habis orang nak sarapan nak rumah ni lah kan lah, eh. bagi seruh buat rumah ah ini kuasa buat ah, ini ustaz gini gini banyak projeknya begini banyak sekian banyak Habis, Sari datang, Sari tak datang, Sari datang, Sari tak datang. Datang Sari, pukul penuh berduk isyak rokok. Tik minyak Ni Melayu. Fasad dolatul mukmin. Sebab itu, minta maaf jagatlah saya orang Melayu juga tuan-tuan ni. Minta maaf, sebab itu kita tak boleh berjaya. Sebab kita tak guna hikmah yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran tak? Nah, ini yang kita duduk-duk cakap nak buat Islam, nak buat Islam. Benda macam ni bukan kata nak buat Islam tu tak takbir. Tak maaf tu sebab tu tak. Kalau tuan-tuan cakap kat saya, saya cakap tuan-tuan kita nak nafi macam mana? Kalau pergi di Eropah, minta maaf tuan-tuan. tuan lebih mahal daripada saya. Sul, susah nak dapat di sana. Benda-benda jenama palsu. Oh, ri. Kalau beli klak-klak, ori oh, ri tu Ni kita beli klak-muah, klak sini. Rupanya klak siam punya. Ini benda-benda pasu, masuk Malaysia tak ada apa-apa so. Tapi negara barat Jangan Nak beli kaitan di Jepun tu pun Betul-betul kalau dia kata kereta ni sekian-sekian tahun, daftar sekian-sekian, apa semua, usia dia sekian-sekian. Kalau dia cerita kilometer sekian, tepat. Kita pakai dua tahun dah. Kilometer baru lima belas. Hang pusing meter. Macam mana? Pasal apa benda tu boleh berlaku? Pasal sifat hikmah tadi. Apa hikmah? Islam ajar kejujuran, tanggungjawab, simpati, amanah. Orang lain pakai. Orang lain tengok kita cicih, dia ambil, dia guna. Dan inilah kejayaan Yahudi di dunia apabila isi gali al-Quran dia yang munafiqat kita tak leh marah maknanya bukan kata marah nak setuju baik dengan Yahudi dak maksudnya kita do dan ini saya rasa tuan-tuan minta maaf cakap lah. kita kalau cakap dalam bahasa Melayu ni orang tanya apa orang Melayu ni teruk sangat lu ni teruk napa pasal mungkin benda-benda macam ni kita dah tertinggal jauh institusi-institusi pengajian Islam yang menekankan tarbiyah pergi jauh hilang tak ada nak cari murabbi sekarang cukup sakit tak ada kita hanya ada pelajaran Ada ilmu tapi terbiah tak ada. Habib nak buatnya. Boleh jadi mereka terbiah. Dalam konteks dia. Eh dulu jangan tuan-tuan. Minta maaf lah kalau setakat institusi lama dulu orang kata. Institusi pondok, tak. Tok Guru pondok. Walaupun ilmu dia ngajar tu tak banyak kitab. Satu, dua, tiga, empat. Tak ada lah berbagai-bagai jenis ilmu. Tapi dia terbiah tu. Oh. Pukul lima nak azan subuh. Pukul empat setengah Tok Guru bangun rang pun oh. Bawa kayu, bawa otan. Bukan nak bantai orang tak. Nak pakai dini pondok, Lantai tu. Oh. Ini pengalaman saya, bukan saya sembang-sembang teori tak. Oh, solat, solat. Walah keliling pun, semua to aku sendiri jalan. Pas saya terbiar. Akhir sekali murid tu tak sempat semayang Jumaah dengan tuan guru, dia menangis seorang. Walhal masih subuh lagi. Semayang subuh dalam waktu subuh tapi tak berjamaah, seorang murid akan rasa bersalah. Baik dia nak untuk jemaah. Tu tarbiah. Ini wallah wala tuan-tuan, itu yang dimaksudkan dengan al-hikmah. Hikmah ni makna kebijaksanaan yang berasaskan kepada Al-Quranul Al Karim. Saya nak pergi sikit lagi. Semasa khala Rasulullah dah Rasulullah naik bura, dah khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Masjidah. Fasallah fihi rakatim. Rasulullah masuk Masjidil Aqsa. Niam. Isra, tengah jalan ni saya, saya, saya tak ambil di sini tak petik masuk. Cuma sampainya Nabi, Setibanya Nabi saw di Masjidil Aqsa, fassallah fihirakatayin, Nabi masuk semayang dua rakaat. Wakhirabagdah, fajaahu Jibril biina'in min Khamrin, wa ina'in min Lebanon. Setelah Rasulullah selesai semayang di Masjidil Aqsa dua rakaat, maka Rasulullah pun keluar masjid Jibril bawa kepada dia biina'in dengan suatu bekas. Yang min khamrin daripada agak, wa, wa inain min Lebanon satu bekas lagi daripada susu. Jadi faktor Lebanon yang Nabi pilih ialah susu. Nabi tak pilih agak. Tengok Nabi pilih susu, tak pilih agak. Fakal Jibril. Lalu Jibril pun berkata pada hadit al Fitrah, walau akhth khamra, ghawt aumtik. Aneh. Nih hadis muttafakun alish. Eh, Bukhari Muslim, tapi al-lafzu lel Limus, muslim ha, ha, apa apa dengan orang kata Lafad hadis tu tadi uh, muslim apa dia nabi apa uh, jibril kata hadayatul fitrah sesungguhnya kamu ambil uh, ambil susu itu itulah menunjukkan kepada sebenarnya fitrah manusia walau akhaztal khamra andai kata kalau kamu ambil itu arak gautu ummatik akan tambah sesat lagilah umat engkau nita nabi ambil susu pun kelangka bo ha lah ni pengajaran Allah ini Allah ambil susu. Kerana Nabi SAW ambil susulah. Masih ada sakit-sakit orang ke masjid, orang ke surau, orang yang baca Al-Quran, orang yang beriman, orang rokok sujud, orang yang berakhlak baik, orang apa semua ni. Ini sebenarnya kita ni tuan-tuan adalah antara syufat an Nabi SAW itu. Dan <tuh> setelah setelah itu maka berlaku oleh mi'raj. Apabila berlaku mi'raj, maka Nabi pun bermulalah dengan akhadza Jibril biyadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'araja bihi ila as Ini tak pagi kita perabit kita bahat malam ni. Maka Nabi pun peganglah tangan Nabi, eh, Rasul, apa ni Jibril pun peganglah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'araja bihi ila as bermi'rajlah Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam ke langit, uh, fa lamaja as-sama ad-dunya, fa qala Jibril li khazinha, "Iftah." Sampai ke langit pertama, maka uh, Jibril pun Berkatalah kepada penjaga langit yang pertama Iftah, buka pintu langit ni Itu Wallah Alam tuan, -tuan. Jauh mana sebenarnya Approach dan bahasa yang digunakan oleh saintis Dalam menjejakki yang dikatakan langit pertama, langit kedua, langit keempat Pergi ke bulan, kapal Wallah Alam Habis itu saya tak pandai nak ulas Sebab Jibril dengan Nabi Muhammad nak masuk pintu Nak masuk langit yang pertama pun kena minta izin ataupun langit dalam bahasa sains ni dengan langit dalam bahasa al-Quran ni hak mana satu? Ini mungkin kita kena rojok kepada orang yang ahli dialah. Jadi apabila dia kata iftah qala man hadza? Penjaga langit yang bertanya pertama bertanya, bertanya, bertanya kepada Jibril man hadza. Ni siapa ni? Qala Jibril. Jawab Jibril, saya Jibril. Qala hal ma'aka ahad? Wahai hai Jibril, apakah ada bersama-sama kamu ni sesat orang? Qala na'am ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersama aku ni ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilaihi tanya lagi apakah dia ni diutuskan makna suruh bawa ke mari qala na'am jawab jibril ya. barulah fa fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam as sama ad-dunya jadi lalulah barulah dibuka maka nabi pun ala makna naiklah nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ke, di uh, langit dunia ni maka pada ketika itulah uh, dia disambut. Faqallah marhaban bin Nabi Salih. Wal ibn Salih. Alu, ada lah orang yang menyambut Nabi. Marhaban bin Ibn Salih. Selamat datanglah. Welcome lah. Marhaban. Oleh anak aku yang Salih. Maka lalu, Nabi pun fasa'lah Nabi SAW Jibril. Nabi pun bertanya kepada Jibril. Amman hadha? Ini siapa ni? Nih. Ha, ha, sambut aku tadi ni siapa? Wahai Jibril. Faqallah hadha Adam. Inilah Nabi Allah Adam. Bapak kamu. Haa, ini. Kemudian suma'ara jal nabi ila samai ha kita anukan suma'ara jal nabi Ma, pergi ke langit yang kedua fastaftaha sama fil mar'at alula sebab juga uh, urusan dia macam langit pertama dalil -lah, dia minta izin dulu nak masuk nak bawa apa semua minta buka fa ha, apabila dapat naik fa yahya wa wahuma ibna khala jadi apabila dibuka langit kedua maka rasulullah pun bertemulah nabi allah yahya dan nabi allah Isa alaihi salam di mana kedua-dua ini adalah merupakan ibna akhalah orang kata apa anak bapak saudara nabi makna sepupulah pupu nabi fashallallama alaihi rasulullah berpunyi salam faqala marhaban bil salah wa nabiy salah makna nabi allah aisha nabi allah yahya pun sambutlah tak apalah tuan-tuan kemudian tu ila samai ketiga langit yang ketiga wa Yusuf nabi Allah Yusuf di sana wa fi langit yang keempat rahab bihi sallallahu Idris nabi Allah Idris di langit yang keempat fil di langit yang kelima Harun nabi Allah Harun alaihi salam wa langit yang keenam Musa alaihi semua ni langit ketiga itu nabi Yusuf langit yang keempat nabi Allah Idris Langit yang kelima Nabi Allah Harun, langit yang keenam Nabi Allah Musa, keduanya yaqulu marhaban bil merahap salih. Semuanya dengan dengan penuh gembira dengan kunjungan dan kedatangan Nabi Allah. dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap dengan merahap selepas daripada langit yang keenam Nabi Musa ni bakal Musa Nabi Allah Musa alaihissalam salam nangis qila ma yabkika nabi nabi Muhammad pun tanya kepada Nabi Allah Musa ya Musa kenapa engkau menangis qala jawab Nabi Allah Musa abki aku menangis ni li anna gholaman bu'itha ba'di yadkhulu jannah min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis ni mengenangkan sedihnya aku pasal ulamaa bu'itha ba'di seorang yang diutuskan jadi nabi rasul ni kemudian daripada aku lagi iaitu Muhammad kamu ni ia dakhulul jannata min ummatihi akthar mimman yadkhulaha min ummati ummat dia lebih banyak masuk syurga nak banding dengan umat aku nabi kata umat kau masuk syurga banyak tapi umat aku sikit aku menangis ni mengenangkan nasib umatku kamu ni baru aje lepas pada aku aje jadi nabi rasul tapi kamu pula yang dapat umat yang umat kamu yang mendapat habuan atau nikmat daripada Allah Allah beri kamu banyak masuk syurga umat kamu ah ni had ni hadis riwayat muslim had bab cerita tu waqad usifa musa bi annahu rajulun asy'ari jasimun tuwal adam jadi di digambarkan bahawa nabi Allah Musa alaihi salam ni rajul rajul syari jassim muntwal maksud seorang lelaki yang sya'ruhu shadidul ja'udah maknanya dalam arti kata rambut lebatlah ha terjemah melayu nabi allah musa alaihi ni dia rambut lebat jassim tubuh badan tinggi sama dengan tingginya ada Oh hebat Nabi Musa Sebab tu Nabi Musa dia hebat lawan Fir'aun Haa ni ni tuan-tuan Kalau nak cerita tengok Nabi Musa AS, Sikit sebanyak dia punya latar belakang sejarah Kalau adalah package Pergi umrah ni Yang buat melalui Kaherah Melalui masyid Tuan-tuan ambillah ambil kesempatan Untuk package tu belanja sikit Untuk pergi ke senai Haa ni dia Kan ini kalau kita tengok Haa ni tanah besar apa ni, uh, Afrika ni. Huh? Di atas sana, masaya. Di atas tu, Laut Mediterranean. Dan, di sebelah ujung tu sikit, dia nak macam gigi. Macam gigi gerham. <laughs> ni tak tahu tahulah, tuan-tuan tak, tak, dapat bayang tak tahu. Tapi kalau world map ni, boleh nampak dah. Hak gigi gerham tu lah. Yang Swiss canal di situ. Orang kata terusan Swiss tu. Yang gigi. lepas hak, yang sebelah sini ni, dia orang panggil peni, uh, teluk Arab. Ha, di antara tu, tu macam gigi tajam macam gigaham hak tu Senai dan kita merentas e, daripada Kaherah e, turun jalan bawah laut akan temuh naik ke Senai. Sekarang pergi Senai tu kita akan pergi kepada satu tempat yang bernama e, St. Catherine. St. Catherine tu kita boleh sewa hotel apa semua duduk situ di kawasan St. Catherine itulah kita akan pergi tengok uh, boleh naik uh, ke satu uh, bukit yang di situlah Fajarat min husnata asharat ayna yang pancutan Nabi Musa pukul dengan tungkak dia yang keluar air di dua belah mata air di batu dan di situ juga ada lagi diri diri, diri diriwayahkan oleh ahli sejarah masa satu pokok yang masih ada sampai sekarang pokok tu pokok zaman Nabi Musa lagi masya Allah kejadian Allah dan di situ juga tentu akan bertemu di bawah tu tempat um, apa yang kata apa di mana satu bucak bukit Nabi Allah Harun di tepi makam Nabi Allah Harun itu, gereja. Ini sekarang ni. Lepas tu, nampak akan dia punya apa, patung anak lembu, Musa Samiri. Itu pun bukan patung sebenar dah. Pasal patung sebenar tu, pancaran matahari, ke patung anak lembu tu, pancaran tu melentum balik ke batu bukit. Yang lekat, yang ada kat situ tu, hak dentuman tu lah. Nama anak lembu. Tapi saya pergi berdiri di bawah tu, eh saya ni pun kira tinggi dahulu. Ha. Daerah itu masih duduk bawah perut lagi. Semua itu. Kita akan lalu makan Nabi Allah Syu'id. Kita akan dapat di situ perkampungan Nabi Allah Salih. Ma yang keluar unta daripada bukit. Itu suanak. Hmm. Ini dah habis duit pergi main gah cari apa. Ha, ini, kalau nak cerita abad ni. Kita, apabila kita baca benda macam ni. Kalau kita pergi tengok tempat sejarah. Dia ha, dia rasa dekatlah hati tau. Ataupun kita baca. Lepas tu kita pergi. Orang oh, terasa. Dah hebat tak hebat Fir'aun ni. Dia punya bijak dia. Sampai zaman dia tu. Dia ada hamam. Hamam ni makna tempat mandi air panas Tu di tepi laut. apa ni terusan laut merah tu tadi tu. Kalau sekarang pun kita masuk. Memang masuk bawah tu. Keluar berpeluha. Jumpa cariur Fir'aun. tu semua kawasan-kawasan yang uh, senai ni. Uh, dia kena bertolak pagi lah. Nak sampai tu banyak jam juga tu. Okey lah. Tak apa. Saya nak, nak cerita Nabi Allah Musa alaihi salam ni. Jazim Tualu Adam boleh katakan eh, tinggi eh, macam Nabi Allah Adam dan akhir sekali eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ada Rasulullah ilas sama is ah. hmm, sampai yang langit yang ketujuh maka di sana apabila langit itu dibuka eh, begitulah soal jawab kepada Jibril akhir sekali apabila langit dibuka maka naiklah Rasulullah ke langit yang ketujuh marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja ah. Marhaban makna welcome sambut ni. Fa'na'mal maji'u ja'a orang yang terbaik untuk datang telah pun datang. Fa'na'mal maji'u ja'a. Ni bahasa Arab ni sedap tuan-tuan. Orang yang kita nak terjemah Melayu pun tak anu juga. Maknanya sebaik-baik pengunjung telah pun tiba dan amal maji'u ja'a falamma khalaṣa ilayhi idzan biibrahim musnadan zaḥarahu ila albaytil ma'mur nak kelangit 7 rupanya duduk sana Nabi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Nabi Allah Ibrahim tengah duk bersandar di Baitul Ma'mur berehat nak kena pasang makna terjemah lepak gut Nabi Allah Ibrahim duk bersandar di Baitul Ma'mur wa idza huwa yarkuluhu kullayum 70 alf mal a alf malakin la ya'udun illah di mana Baitul Ma'mur ni setiap hari kullayum Setiap hari masuk ke betul makmur tu supaya kita masuk betul lahil haram ni ialah sebagaunah elf tujuh puluh ribu tujuh ribu orang setiap hari layau tu ilah, ilayau dunah ilah yang tak kembali kembali tu tempat malaikat beribadah maka jawa ibrahim, Jibreel, nabi tak tahu siapa ni dia yang duduk bersandar di betul makmur jibril pembagi tahu abu ke ibrahim inilah bapa engkau wahai ibrahim. ampa bapa engkau ibrahim wahai Muhammad Fasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi pun beri salam, Assalamualaikum ya Ibrahim. Faradah salam, lalu Nabi Allah Ibrahim jawab salam. Qala marhaban bil-ibnus salih, wa nabi salih. Selamat datanglah anakku yang salih. Ha? Dan ha? wa nabi salih, nabi yang salih. Jadi ni ni tuan, tuan inilah kita nak cerita lagu mana dalam alam, alam apa, alam kehidupan nature dan taubi'i kita. Nu Yang ribu-ribu tahun, yang Allah, alam tahu Nabi boleh bertemu. Habis nak jagaknya nak. Tapi ini ini ini ini jelah. Kita nak, nak macam kita kata nak masuk dalam logik kita dalam apa tadi mana? Lalu qad wasafahu dabi sallallahu alaihi wasallam apabila begitu nabi pun menyifatkan diri dia ni anak asbahu Aku ni seolah-olah anak yang dari dari kelahiran dia betul? Memang pun. Ah Rasulullah ni daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi Lepas tu tuan-tuan barulah Rafa'an Nabi Alaihi Wasallam, Ila suratil muntaha Nabi pun naik ke suratil muntaha Fa'idha thamaraha midhla qalal Ini Nabi pun terus naik ke suratil muntaha uh, Cuma di sini ni saya nak rekah perginya Ialah macam yang tuan-tuan duduk Pernah dengar dah selama ini pun huh? Pada ketika itulah Yasma'u yes, sariful aqlam Nabi Alaihi SAW uh, Orang kata apa mendengar Orang kata aqlam ni Yalah kita nak, nak terjemah ini, boleh terjemah lah. Maknanya dentuman pena lohmahfuz. Sehingga Nabi dalam keadaan di mana pada masa itu Ra'a Muhammad SAW Jibrilun Ala suratihi allati khalaqahu Allah alaiha Walahu 600 tijanah Wa ra'ahu fiyah hillatin min yaqut Qad mala'a bainas sama'i wal ar' Semua ni kalau kita ukur dengan akal fikiran logik kita memang tak boleh nak bayang. Pada ketika itulah baru Rasulullah SAW melihat betul-betul Jibril. Ha, ala suratihi alati khalaqahullahu alaihiya yang physically di bawah apa? ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar inilah Jibril. Hal lain tadi itu, Allah beri kemudahan Jibril untuk menyerupai. Bah tu kita baca kan, boleh buat اي orang menyerupai itu apa semua itu, boleh sembang apa semua. Ni. Tapi Jibril yang di atas tubuhnya yang sebenar itulah baru Rasulullah pertama kali melihat selepas nak naik ke Sidratul Muntaha. Mana kejadian dia kedudukan rupa tubuh badannya yang sebenarnya walahu sittumi'ati janah dia ada enam ratus sayap. Enam ratus sayap. Nak bayang, Allah. Boleh cerita lah tu. Nak bayangnya. Settumia atijanah. Wara'ahu fi hillatin min Yaqud. Daripada permata Yaqud. Penuh. Qad malakabainassama'i wal'ar. Dia punya kegemerlapan. Dia punya itu tadi Jibril. Ha? Menembusi cahaya. Bainassama'i wal'ar. Di antara langit bumi. Nanti. Saya Tak ada arah. Kita tengok orang. Sebab orang kata putih macam pauh di layang pun itu dia, dia berpaling sampai terhumban motor lampari. Oh, Ini <laughs> Allah alam gurau kan. Jadi hak ni kedudukan dia. Jadi dan akhir sekali dalam cerita kita malam ni. Antaranya ialah Nabi, Udikhilan Nabi SAW al-Jannah. Al Fa'idha fiha janabith al-lu'a wa'idha turabuhal misk. Allah panjang tuan-tuan. Masa itulah bahawa Allah masukkan Nabi SAW di syurga. Masuk ke syurga, fa'idha fiha janabith. Di dalam, di sana itu penuh dengan dinding-dinding dia, dengan al-qabab ni, maknanya dengan al-luk-luk, permata al-luk-luk. Wa'idha turabuhal misk. Dia punya lantai tanah dia ni, dengan kasturi. Fasami'afi janabitha sawtan khafiyyah. Faqala ma'hada, qala'hada bilalil ma'adzin. Lalu Nabi pun tengah duduk masuk dalam syurga tu tengok dengan begitu indah sekali dengan luk-luk dengan dengan lantai kis apa kasturi sebagainya wangi apa sebagainya terdengar suara khafiyah suara lembut-lembut halusah ya? Rasulullah pun bertanya mahadha apakah suara ini jawab Jibril hadza Bilal al almuadzin inna suara bilal oh tuan لذا kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qad aflaha bilal raaitu lahu kada wa kada sungguhnya berjaya lah Bilal Aku telah melihat dia di syurga. tu seorang hamba abdi. Tapi dengan keimanan ketakwaan. Solah nampak di syurga. Seolah nampak Bilal. Dan Rasul nampak Bilal di sana. Dan yang kedua di sini disebut rakyatul kawthar. Rasulullah pun jumpa juga. Tengok eh, kolam al-kawthar. Waraha Rasulullah SAW. Nahran fil jannah. Ha'fatahu khayamun luklu. Fadarababi adaihi ila mayajri fihi al-ma' Fa'idha miskun. Ha'a azfar. Jadi Nabi pun tengok air sungai dalam syurga. Patu daraba bi Kalau dalam bahasa kita Nabi pun tepuk tengok air macam kita tengok air longkolang, tepuk air longkolang. Jadi apabila itu uh, maka naiklah apa orang kata air itu tadi iza miskun azfar hmm, dalam uh, di, di tangan dia jari-jari jemari Rasulullah yang kena tepuk air tadi bau macam kasturi. Wangi habih tu فقال ما هذا يجبل صلاتنا وهي جبلين يا ابني قال هذا الكوثر الذي اعطاهك الله inilah kolam ataupun inilah sungai kausar yang hanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada engkau orang lain tak dapat eh, panjang lagi tuan-tuan nanti eh pasal banyak ni ada ada di sini Rasulullah tengok sendiri di mana istana eh, yang disediakan oleh Allah untuk Umar bin di syurga ah, ini ha, untuk Sayyidina Umar qasran abyad bifana'ihi jariyah li Umar ibn al-Khattab fa arada ay yadkhulahu fa yanzuru ilayhi fa dhakara ghayrahu Umar ibn al-Khattab hasaynahu ma adah kemudian wara Rasulullah li Zaid ibn Umar an-Nafil darajatan fil juga Zaid ibn Amr begitu juga Jaafar ibn Abi semua ni ada kut-kut hadis dia tuan-tuan saya tak sebut je ni riwayat Ahmad Bukhari riwayah Ibn Wahab Begitu jugalah penira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat khazin jahannam faibtada'a rasul bis-salam Rasulullah sempat berjumpa dengan malaikat yang jaga neraka jahannam dan akhir sekali tuan-tuan kita tutup di mana macam biasalah yang ustaz-ustaz kita penceramah kita pun sebut ba'da zalika faradallah ala ummatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsina salat kulli yawm bagulah Rasulullah menerima kefarduan daripada Allah 50 waktu semayang Farja'a Rasulullah s.a.w. Famarra'a ala Musa. Lalu Nabi Rasulullah pun terimalah mandat itu. Tanggungjawab itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah pun malik. Marra'a ala Musa. Sampai di langit yang ke-6. Jumpa Nabi Musa. Bima Lalu Nabi Musa bertanya Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Bima'a amartah. Tuhan suruh apa kamu? Tuhan suruh kamu buat apa? Qala umirtu bi khamsina thalatakul liam. Tuhan <coughs> <arguing> <Sulak> Allah semayang lima puluh kali Lima puluh waktu. قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ la tastati'u 50 salata kull yawm wa anni wallah qad ra'aytu an-nas qablak wa 'ala banis isra'il al-ashaddu mm al-mu'alaja farja' ila rabbika tak mampu lima puluh kali ya umat kamu nak buat. Habis tu, Wa inni wallah. Aku ni. Wallahi dia kata. Qad jaraitu nas. Qad jaraitu nas qablak. Aku ni umat dulu ni. Orang dulu pada kamu. Kalau orang Melayu kata aku makan garam dulu. Habis itu. Alajat. Bani Israel asyadil mu'alajah. Aku ni bawa tanggungjawab berhadapan dengan Bani Israel ni. Apa tak baik mahu aku tepuh belakang. Oleh itu. Dia tak mampu. Isra, Bani Israel tak mampu. Bani Israel tak mampu. وليتو itu, الى ربك فسلح التخفيف لامتك. باله قيل من تا takfif. معنى من supaya dikurangkan. فرجع فوضع عنه عشره. pergi nabi maka faraja' anhu fawada' anhu 10. balik-balik pula nabi Musa tanya faraja' ila Musa faqala bima amarta. qala amartu bi khamsus salawat kullihum. Jadi maknanya, mula begitu tu, dia turunlah. Sepuluh. Nabi Musa kata, tak boleh sepuluh pun tak boleh pergi. Ya. Pergi kali, naik lagi, turun, barulah. Bi khamsa salawat kuliaw jadi lima. Pun, Nabi Allah Musa tanya, Inna ummataka la tasutati' khamsa salawatin kuliaw. Umat kamu tak mampu juga. Wahai Muhammad, nak buat lima kali sehari pun. Tak mampu. Nabi Musa cakap, Wa inni qarjarat tunnas qablaka wa'alajtu bani Israel asyadul mu'ajalah. Asyadul mu'alajah. Nih, aku kata macam tu pasal pengalaman aku menghadapi dengan umat aku bani Israel pun macam tu. Farja' ilai rabbika fasilhut takfir. Balik, pergi-pergi minta lagi. Minta supaya dikurangkan lagi. Kala, jawab Nabi, Sa'altu rabbi hatta stahiyaitu. Aku naik turun naik tu, minta ni hatta setia itu. Aku pun naik maluah, harta setia, harta setia itu. Aku pun naik maluah. Walakin nih arda wa aku lima lah. aku SAW, menadi, tengah -tengah as Aku redalah dengan iman limalah. Kau mana pun, aku terima. Kalau mana pun, aku terima. Kalau mana pun, aku terima. Kalau mana pun, aku terima. Kalau mana pun, aku yang Kalau mana tengah aku terima. Kalau mana pun, aku terima. Kalau mana Na ada munadin dengar suatu suara. Amdaytu faridati wa khaffat 'alayya Amdaytu faridati aku telah memfardukan ke atas umat ni apa yang difardukan. Oleh itu wa khaffaftu 'ala Aku pun telah ringan dah yang sebenarnya kepada hamba-hamba aku tu. Oleh itu qala rabbul 'aza fil marratil akhirah. Ya Muhammad innahun khams salawat kull yawmin wa Oleh itu memang Wahai Muhammad untuk kamu dan umat kamu memang lima kali syahri Ismailah. Tetapi, Lik, lakukan lima salat nashr. Fadzalikah 50 salatan. Tiap kali satu tu, kamu buat satu waktu. Aku bagi gambar ganjaran sepuluh. Oleh itu, kalau buat lima, fadzalikah 50 salatan. Jadi lima puluh ya. Ini Tuhan bagi ke kita ni. Itu pun lima Allah pun tidak juga. Man hammah bihasanatin falam ya'maluhah ya kata betulahu hasanah. Ringan lagi. Siapa yang bercadang nak buat kebaikan. Falam ya'maluhah. Ya tapi dia tak buat. Dia niat nak buat baik. Cadang nak buat. Hamma ni. Makna ghasat nak buat. Bersungguh nak buat. Bihasatin nak buat kebaikan. Falam ya'maluhah. Ya tapi dia tak buat. Kata betulahu hasanah. Tetap aku bagi juga. Satu pahala. Hmm, Ini saya nak pergi suruh saya nak pergi suruh tak pergi dapat satu. Hmm. tapi janganlah 20 tu tiap-tiap hari nak pergi nak pergi tak pergi. <gul> dia dok kira nak ambil ah, satu tu ja. Ha, fa <tutu> amilaha katabtu asyarah 'ashara. juga. Kalau dia nak buat tapi dia buat sekali aku balas 10 dah. Wa man hamma bi say'atin bi fa lam ya'malha lam taktub <tutu> lahu <juga> syai'. Begitu juga siapa yang cadang nak buat jahat, ha. tapi lam ya'malha apabila dia tak buat lam taqtub lahu syai'a aku tak catat apa-apa